Hartelijk welkom hier bij ons saterdag uitgawe van Franskoop. Die lekkerte van een saterdag is dat uh, ons ons kan braai. Vandaag maak ons een lekker vol struis soosati in een rooi curry marinade. En uh, onthou, ons wil ook graag jylle braai recepte hoor, so stuur het vir ons aan uh, by recept by Ons het een webteiste, al die receptes daar, franskoek.co.za en jy kan ook ons Facebookblad gaan like en dan kan jy lekker saamgesels by Franskoek. Baie, baie makkelijk. Bedag maak ons een lekker vol struisusatie in een rooi curry marinade. Die recept vraag vir thuis een rooi curry pasta, wat dees dan alle supermarkte beskikbaar is, maar ek het een baie lekker recept om het self te maak, wat ek sommer op ons webblad en Facebook sal blaas. Volstruisvleis is gerig, laag en vet, en een gezonde alternatief vir beesvleis. Onthou ook dat, omdat volstruisvleis een maarvleis is, dit nie te gaar gemaakt moet wees nie, anders droge totaal uit. Nou ja, hier is Die resep vir ons volstreis sousaties in 'n rooi curry marinade. Jou bestanddele vir die marinade: 125 ml bessiesap, 60 ml room, 30 ml olyfolie, 15 ml Thai rooi 15 ml vars gember, fyn 15 ml rysasyn. 2 knoffelhuisies fijn gedruk Die sousaties Jy het 800 gram vol struisstijks in blokkies gesny nodig 1 rooi ei ook in blokkies gesny, 1 rooi soeterissie ook in blokkies gesnui 250 gram sampioene waarvan die steelkies reeds verweider is Dan sousatie penne Week die sosati penne vir minstens 20 minute in warm water, anders brand dit op die vier. Hoe maak mens? So Hoe maak, maak mens. mens. Plaas al die bestanddele vir die marinade in 'n bak en meng goed. Let wel nie in 'n metaalbak nie. Gooi nou die volstrys by en meng die marinade dier. Bedek en plaas in die yskas vir ten minste 2 ure. Haal die vleis uit die marinade uit en reig in die sosati penne in wissel dit af met 'n ei, sampioen en soeterisie. Rooster dit op 'n warm braai, tot het is soos jy dit verkies. Maar daar onthou, soos ek vroeger gesê het, om wat volstrij so maar is, moet te gaar maak nie. En dan druk jy so bekie sierlemoensap boe oor, net so vir 'n finale geerkie. Nou ja, daar is jou volstrij so saties in die heerlijke rooie Maak om, en laat weet vir my, hoe het hy gekom. Onthou ons webteiste, al die recepte verskyn daar, franskook.co.za. Jy kan jou recepte stuur aan recept by franskook.co.za. Baie dankie aan ons techniese man, Kustof Aroen, en ons regisseur Charles Sienekal. My naam is Frans Zwart, lekker nawek, lekker braai, tot maandagmiddag.